ljubreha u alimim a sallallahu a sallimu baraka ljubina muhammad wa ala alihi wa ashadihi kao što smo sinoćno povijestili večeras govorimo o jednoj opakoj bolesti jednoj prezirnoj osobin koje se mora čuvati svejedan vjednik, svejedna vjednica moraju se boriti protiv njega čistiti svoje srce od nje a to je kibor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 Potrebno je da se upoznamo sa ovom tematikom. Allaho poslanika rejih sallatu al-sallam pojasnio je značenje kibura, oholosti. Pojasnio je značenje kibura oholosti u hadisu Abdullah ibn radijallahu ta'ala'na kada je rekao da u dženmet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. U dženmet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti, kibura. Pa je neki čovjek prisutan, tato onaj koji je bio tu prisutan, upitao, rekavši Allahu poslaniče, doista čovjek voli da njegova odjeća, njegova odjeća budu lijepi, da ima lijepo odjeću, lijepo obuću. Pa kaže Allahu poslani kaleh i salatu sam, nije to oholost. Oholost je odbijanje istine i omoložavanje ljudi. Oholost je odbijanje istine i omoložavanje ljudi. Pa vidimo iz ovog hanisa da je Allahu poslani kaleh i salatu sam oholost defincao dvojaku. Dakle, odbijanje istine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 a nije došlo do odgovarajuće osobe to je možda odmlade osobe tih balavs da njega podučavaju je ili nisi možda po ugledu ka on ne podšješ izgledne poruke pa onda dakle odbija odbija tu istinu njom lažava onoga kome kome mu dostavlja dostavlja tu istinu zašto neće da prihvati iako je svjestan da je to istina zato što ukoliko bi prihvatio istinu od tebe ti bi onda bio zajedno s njim a on želi da se izdikne makar lažima, makar i sa neistinom, on želi da bude godnji međunarodom. Ako bi prihvatio tu istinu od tebe, onda bi ti, dakle, bio, bio kao on, a to on sebi ne može dozvoliti. A doista da zna da je razuman, da je pametan, je li da prihvati istinu od koga god mu dođe, pokoristio bi se time njegovog se ugled i za zasigurno među ljudima, je li, uzdigao. Kao što se prenosi da je Omer Ibn Khattab radijel Lahu dan pisao Ebu Musaw Rešari'u jednom od paštava koji je Omer poslao kao Kadijuk, pisao mu pismu i kaže nemoj da ti bude prepreka u sudstvu, u Kadijuku. Ukoliko si jučer presnugio poneđan i danas vidiš da si pogriješio, danas vidiš da je istina nešto drugo, nemoj da ti bude prepreka da se vratiš ka istinu. Jer istina je od uvijek. i bit će zauvijek. Vrati se istinu. Također, od Rahman Pr. Mehdi, Rahim Akulah, to je jedan od Pripovjedao je pa kaže, bili smo na jednoj djelazi na kojoj je prisustoval i čovjek o imenu Beydullah ibn Hassan, joj Kadija. Pa sam prišao i upitao ga jedno pitanje za koje sam čuo da je dao odgovor, pogrešen. Pa sam pa upitao to pitanje i kaže mu, zar nije odgovor takav i takav? Ja odražam nebomahdimu Hadis, kritičar također, prenoslaca Hadisa, spomenuo mu da je okaz, kaže pa je ovaj oborio vidio da je pogriješio, pa je šutio. šutio, šutio, šutio. Zatim podigao u glavu i kaže, onda se ja vraćam od svoga govora, ja sam pogriješio. Vraćam se od svoga govora, ja sam pogriješio, zatim je rekao zlatne riječi. Doista mi je draže da budem na kraju zadnji karavani, ali koja je na istini, nego da budem prvi na pročin onih karavani koja je nalažen. Makar zbog bio odbačen i ono važen, I svašta se omeni govorilo, sad ovako govori, sad ovako govori, pogriješi ovdje, pogriješi ovdje. Dražim je da se vratim istinima, makar bio najzegra. Pa makar bio odbačen, nego da, da prednjačim ovažena. Dakle, odbijanje istine. I každa ovo pozanika, i sa vatu samom omaložavanje, omaložavanje, poližavanje, ni površtavanje djelik i ljudi. Koji su to razlozi koji dovode do oholosti? Jedan od njih jeste želja da se nikome ne bude pokojno ni predkim kim ponizno ni pred skromno pa ova oholost jeli, i ovako ponašanje raste do te mjere da odbija da bude pokoran i ponizan i skroman i pred Allahom subhanahu wa ta ta'ala osoba osoba ili kod koje se nalazi ova osobina, ta osobina se razvija kod nje sve dok odbija da bude pokoran i Allah subhanahu wa ta ta'ala a kada to odbiva onda kada se osjeti da je imućan onda kada osjeti da ima nekaku nekaku moć kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže kana inal insana layatgha arga astagna naprotiv čovjek prelazi svaku granicu kada kada se osjeti neovisnim. kada se osjeti neovisnim? pa kaže imam baldabi rahimullahi ta'ala u tafsiru čovjek se izdiže iz nacoj i granica oholi se na svojim kodaran jer sebe vidi i sebe vidi naovisnim jesli dakle, da to ne može otići preko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 A onaj ko se oholi ima pri sebi mahana i misli da će time uzdisajući se i prizivajući sebi mnogo šta što se ne nalazi pri njemu sakriti one mahane. A oholost je valami prirodna. Lahko se uočuje takve osobe koje se ohole, koje se uzdižu, koje nadmeno menom hodaju. Lahko se uočuje. Pa čim se uočuje i njihova oholost, uočit se i one njihove mahane odmah. Ahmak da je. Sa svakim lijepo postupalom od svakoga prijmao savjet, svakome lijepo riječ upočivao, te mahane njegove ne bi se uopće ni primijetile. Međutim, ovako on uzdizajući se privukao je pozornost naseroj, pa su njegove mahane i bile uočene. Zatim, jedan od razloga uzdizanja ljudi i ohalbenja ljudi može biti i pretjerana skromnost drugih prema njemu. Pa drugi svemu mu prepuštaju. Kao bivan, nisu ni za što sposobni. Gde ti je živio, gde ti je živio, gde ti, ti je živio, i onda mu to slomi kiču. On se uzdigne njih. Kaže, vidiš, niko ni za što nije sposobno. On ni ja. Niko je drugi ni što samo ja. I tako se jeli, uzdiže oholi, oholi nad njima. Zatim, jeli, upoređivanje blagostanja u kojem on živi. Sa blagostanjem, odnosno stanjem drugih ljudi. Pa vidi da on živi lijepo. Drugi ne žive takvim načinom života. Pa kaže, vidiš, ja meni dolikuje da ja živim na ovakav način, oni to nisu zaslužili, ja sam bolji od njih i i i na takav se uzdiže uzdiže na tim ili drugima. Čime se ljudi ohore i uzdižu na drugima najčešće? Najčešće i metkom. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže uh, spominjujući kazivanje odvojci ili ljudi u suri, u suri al-Kahf, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَانُ لَهُوا ثَمَرَ Dakle, onom imuć njima. وَكَانُ لَهُوا ثَمَرَ I on je im Imao imetka, fa qave li sahibihi vohu juhabiruhu, pa je rekao svome drugu dok je razgovarao s njim, ane ektharu min kemalan wa azzu nefara, ja sam imućni od tebe, ja imam više imetka od tebe i većeg samoroda, jačeg samoroda. Također kaže Allah subhanahu wa ta'la, fa idha mesel durbun da'ala, kada čovjeka pogodi te goba ne dače, da se nama molim, doziva nas. ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِي تُهَا لَا إِلْمٌ Zatim kada mi tu te gogu ne daću zamijenimo blagodati, on kaže, ovo sam ja postigao svojim rukama, ovo sam ja zaslužio. Zatim čime se najčešće ljudi ohole na Dunjanku uzdišu jedni na drugim šarijetskim zdanjima. Zdra moguće i takako moguće. Nemojmo nikad zabaraviti. Taala, dati, znyeci, ispita, Allah subhanahu wa ta'ala nikada nam neće dati nijednu blagodata da nas neće ispitati njome. Allah nam daje blagodati da nas ispitati. Hocemo li biti zahvali il ne, kao što smo slušali. Li yabluvani e ashkuru am akfur. Hada ni fadli rabbi li yabluvani e ashkur akfur. Hova je blagodat mnoga gospodara kojom me ispituit, da li biti zahvali il ne Allah subhanahu wa ta'ala koji god nam blagodat, to kaže da nas ispitati njome. A najveća blagodat na Dunjaluku je šerijetsko znanje. Sa šerijetskim znanjem čovjek najbolje poznaje svoga gospodara. Sada ću najbolje poznaje njegove granice, narod bez zabrane. Bog toga je Dunjaluk i stvaran. Da spoznamo svoga gospodara, njegove narode bez zabrane, da, se, da im se odazivamo. I pojegraju se ljudi koji to šerijetsko znanje pa se uzižu jedne na druge. Kažu, postoje određeni razlozi koji navode i te ljude da se uzišu jedno na drugima. Pa kaže jedan od razloga što oni traže znanje, međutim to znanje ne ostaga nikakvog traga na njih. To šariatsko znanje nije za njih znanje. Ono u osnovi jeste. Čitaju kitab, slušaju komentar Allaho i knjige, slušaju hadise i komentar hadisa, učaju to znanje. Najispravnije znanje, međutim ništa se neukorištavaju. Ništa se neukorištavaju. To znanje ne ostaga nikakvog traga na njih korisno znanje jeste ono znanje s kojim se čovjek približi svome gospodaru puke informacije ništa ti ne koriste ono znanje kojim se približi svome gospodaru više spoznaš svome gospodara poštuješ njegove granci, njegove zabranje to je znanje zar Allah subhanahu wa ta'la i nije rekao innama jahša Allah mina ibadihi jerude ma doista Allah subhanahu wa ta'la samo seboj čak je ovdje došlo innama čestica za ograničavanje innama tufidu al hasr innama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 makako bilo čisto znanje kojeg tražiš ako nije posuda u koju cipaš to znanje čista jer izabrnate se i, i to i to tako čisto znanje. Zatim dobra djela i ibadeti Da Allah sačuva pojedini ljudi se uzdižu nad drugima sa dobrim djelima, sa ibadetima. Jem. I traži zbog toga da ga ljudi od poštuju, da ga ljudi val je veličaju i slično, zato što on ima ibadit, a drugi nemaju ibadit. Pa gleda podozrivo na one koji nemaju ibadit, zbog ovog ili onog razloga. Poznat vam je dobro hadist, kada je rekao Allah u poslanike, alaihi salatu islam, men kale nas, fahuwa ahlekehum. U drugom rivajtu, fahuwa ahlekuhum. Ko kaže, ljudi će propasti. Nema ikakog hajla od njih. Ljudi su na gubitku, ljudi su na propasti. U jednom rivajtu stoji, on ih je u propasti. Zato što je pesimizam među njima širio, od nas se traži jeli, optimizam da postičemo ljude, izgrađujemo kod njih dobro, da ih postičemo na dobro, a ne, da kažemo nema nikako je koristi od vas, nema ništa od vas. Oni je ih je uništio, grubom rjevajtu, on će biti najviši uništeni. On je biti najviše važnosti. Pa kaže imam novi rohino bilo htelo biti zahid izbegenom muslim. Kaže islamski učeniaci su složni da se ona prijetnja odnosi na onoga koji ove riječi kaže onom poštujući druge ljude. Nema nikakvog khaira ja, Jo ja. jo, umenija khair jedini. Ja činim, ja imam znanje i i, i. nema nikakvog khaira. Dakle ona koji kaže ove riječi onom poštujući druge, ponižavajući i pokaštavajući smatraći se boljim, smatraći se boljim od da sam spomenuo slučaj kako vidizimam Khatami. Abdullah ibn Mubareka slučaj, kada je ušao Maksus da posjeti jednog pobožnog čovjeka, Abida, koji nije bio učen, imao dijeva, imao Ibadeta, potišao Maksus da ga posjeti njegovoj kući daleko, tamo negdje u određeno mjesto. Pa je došao obred Vlata, pokucao, zadražio dozvoljeno mu da uđe tamo, zatekao, umečili su ljudi, sjede, oni tamo na posebno mjesto, pitaju ga, on nema znanja, on odgovara, divje mu se, Jel? Abdullah ilu Barak u to vrijeme je bio najučeniji čovjek u hadisu, Emirul Mumininu hadisu. I on sjeo, malo posjedio, vidi kakva atmosfera, niko njega naobraća pažnju, uopšte na njega učeni ljudi, uopšte nemaju puno vremena, kaže ja moram da idem. Izađe i krenio nazad. Jedan od prisutnije je znao Abdullah, ovaj izgleda nije znao, čuo je za njega, ko nije čuo za Abdullah ilu Barak. Pa jedan odprisutnik kaže ovom sahibu, vlastniku kuće, znaš ti bolom ko je bio sada? koje malo prijev, ušao, sjedio, izaš. Kako je bitno? Ja sam bitno. On ne se prijeti. Kaže, to je Abdullah, Yudnul Mubarak. Emiru no mininu kaže, Abdullah? Abdullah. je on vrata za njim, pa ga stigne. I stigao ga, hajde vrati se, počasti svojim društvom. Kaže, a ovo je bilo. Ja dolazi, ja sjedio. Ja mnog vremena moram na zadednjem. Kaže, bar me posavjetuj. Kaže, posavjetujo ću ja tebe. Posavjetujo njega i posavjetujo sve nas. Pa je rekao, kada izađeš iz svoje kuće, nemoj da ti pogled padne na nekog muslimana, čovjeka, da ne pomisliš da je on vodi od tebe. Kad izađeš iz svoje kuće, oko ti padne na muslimana, reći on je bolje od mene. Nemoj da ja, ja, ja, o samo se priča. Takođe je Ali čuli ste šta je rekao Omer ibn Abdul Aziz, rashmiho u hotelu kada mu je rekao da dokopam prvog mog poslanika Ali i Salatu samani, rekao da sretnem Allaha sa so svim grijsima, on mu širka dražine ne bude sebe smatao dostojnim, to leži pored Allahov poslanika i Saluca mu dve krene od vjernima. Bek ibn Abdullah al-Muzani, najpoznatiji učenik Imama Šafija, čovjek koji je sedio pred Imamom Šafijem 30 godina i najviše proširio Šafijski mezheb.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 u kojoj on ima sumnje mimo njegovi knjige. Da postoji knjiga bez greške mimo njegove knjige. Samo Allah o knjiga je bez, bez greške. Pa kaže ovaj Bekribnab dilah muzevi jedne prilike, koji je bio na hađu na arefatu, kao što će naša dijaku pogledati u četvrtak, kaže, a bio poznat učenjak, veliki učenjak, veliki abid, kaže, pogledao sam mu hađije na arefatu, pa sam pomyslil o sebi, Allah bi im oprostio da mene nije među njima. A Allah bi ima prostio da mene, da mene nije među nima. Znalo bi, kada susretnu stariju osobu na ulici, reči, on je bodi od mene. Zašto? Zato, što je prije mene prijmio islám predňači, odmenio islám. I učinio je vyše dobrých diel od mene, vyše živio islám. Kada sretnu mlađu osobu od sebe na ulici, kaže, opet, on je bodi od mene, dobro što sad, on je starý. Kaže, on je manje učinio grieha od mene. Ja sam starý od njega, ja sam vyše učinio grieha od njega oni mali učinjeni nisu dali sebi je li šejtan da pa im brige. Zatim porijeklo, ljudi se ustižu u svojim porijeklama, drugi omalovažavaju, pa znamo i možemo često čuti reči za ispitnosti koj koje te babo sam što momulce čuo je ali slično omalovažavam te je li podastao za to što ti nisi porijekla, porijekla kao kao i on. A znamo dobro kako su naše prethodnici gledali na to. Pa kaže Džabr ibn Abdullah radijallahu anhuma naš uglednik Ebu Bekr a, oslobodio je uglednika Bilal. Naš gospodin, naš uglednik Ebu Bekr oslobodio je uglednika Bilal. Nije rekao roba bila. Znači je uglednika bila Bez obzira što je roba je bio bila bilo Bilal vrok. Nije spominjao potame. Pa jedne prilike Ebu Zrn, radija Allaho Zrn, rekao je tako Bilal, čija je majka bila crnkinja. Povrijedio ga po njegovoj majci. Rekao, o sine, crnkinje, pa ga Allah, poslanika, ali je i salatu sam jeli, doista, o, ebu darav tebi ima džahilijeta. Pa je Allah, subhanahu ta'ala, u svojoj knjizi postavio mjelilo i vagu kako se vrednili ljudi po porijeklu, po imetku, po bogatstvu, ne, inne akramekum inda Allahi, inda Allahi, et qakum, kod Allah je najbolji, onaj koji je najbogo vajazniji. Hoćeš da imaš ugled i kod Allahi i kod ljudi, budi, jeli, što je li ustrajeni u Allahu Subhanahu Wa Ta'la uvjeri. Zatim posljedice koje oholust ostavlja na ljudsko ponašanje to je tolika opasna bolest i toliko je li ovlada srdcem da dalje je sa srdca prelazina čovjekovo, čovjekovo tijelo da ostavlja pogudne posljedice na njegovo ponašanje pak kako reko na početku uzdizanje nad Allahom Subhanahu Wa Ta'la uzdizanje nad Allahom Subhanahu Wa Ta'la vjerom Ako čovjek koji se ohol ide tako da lako da se nekrai uzdeje od Allaha subhanahu wa ta'ala Uzdeje da spusti svoju sajdu, svoja liitza na sajdu Allah subhanahu wa ta'ala Ibrojni Kur'anski ayeti govoril tome Idan takla od ayeta Inna alladheena kevebu bi ayatina wa istekbelu anha La tufettehu lihom abuavu al-sema Iwala al-jenneta Hatta yoliju al-jemelu Hatta yoliju al-jemelu fi semni al-khiat O kezolika nizil mudrimine Toista oni koji pojču naše ayata I koji se ohole nad nima Užiš ono vnima, neće da prihledajte Allahove, Allahove narodbe, je li, nima se nebeská vrata neće otvoriti i neće uči učenit, kao što neće debelo debelo uči proti kroz iglené uši. Ako će debelo uči proti kroz iglené uši, tak oni, koji se ohove nad Allahom i oblohovom riječu, uči će oni učenit. Tako mi každňavamo, je li, Nevjernike, zatim okretanje glave od drugih ljudi nad menhod, onaj koji su oholi. On neće se mnogo družiti s ljudima. Okretaće se glavom od njih, uzdiza ti nad menhoditi. Je Allah subhanahu wa ta'ala to nam zabranio i opisuje da gle nevjernike po toj osobiny, ta osoba nije svojstvena nevjercima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa lam tamshi fil ardi marahan, innaka lam Jel, ja, ne hodi nadmeno po zemlji. ne možeš volan zemlju probiti, niti brda u visinu dostiči. Kao što ne možeš zemlju probiti, niti možeš planine, brda u visinu dosegnuti, dostiči, isto tako sa okološtiti, ne možeš ništa postiči. Nemoj da se oholiš, nemoj da nadmeno hodiš. Ba pa Allah su prana talo spominje također savjet Lukmana, svome sinu, U Surya Al-Lukman Wa la tu sa'ir kheddeke li nasi, wa la tamši fil ardi naraha, inna Allah la yuhubu kulla mukhtalim fakhura izoholosti. Naukriči, hod ljudi svoje ljice i neidi zemnom nad meno, jer Allah ne voli gordo, kaj Allah ne voli ono, kaj se oholi. Allah subhanahu wa ta'la, kada govori o svojimi rogojima, prva osobinu, kaj spomni, je skromnost, da ne hodiješ nad da se neoholiješ na drugim ljudima. Allah ibadur Rahman, وَيْبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا jer rogovi milostiog je su oni koji smirano hode zemljom i ne hode nad mjena. Zatim uh, oholost ostavlja traga na svoga sahibiju da jale, oholi se i svojom odjećom, pa svoju odjeću da se vuče nemarno po zemlji. Ibrama radijallahu anhama prenosi da je Allahov poslanika alihi salatu islam rekao Allah neće gledati onoga koji zohvalosti bude vlukao o odjeću za sobom. Odžabira od ibn Suleyma radijallahu se prenosi kako bježi mamu Daud Ebu Daud da je zatražio od Allahov poslanika alihi salatu, sam da mu poruči nešto da ga posali to je. Panu je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam da mu včetko nemoj nikoga ono obžavati. Nemoj nikoga psovati. Psovka u širietu kao što je poznat. Nije kao kod nas. Kod nas je prešla svaku gradicu.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 Dakle, kaže, nemoj nikoga psovati, odnosno nemoj omaložavati nikoga, nemoj umanjivati njegovu vrijednost. Zatim je rekao, dalje, ništa od dobra ne ponižavaj, ne smatraj malim, pa, makar kada razgovamo sa svojim bratom, da budeš nasmijena lica. No je to dobra. Zatim je rekao, svoj donji dio odjeće podigni do polovine podkorinice. Ako ne možeš onda do članaka i dobro se čuvaj na svog donjeg dijela odjeće, jer je to od oholosti. Dakle, samo puštanje odjeće ispod članaka jer od oholosti. Allah doista ne voli oholost. I također ne samo puštanjem odjeće, već bilo kakvom padljivom odjećom danas se ljudi ohole. jeli Skupocijnom odjećom ljudi daju i metak i metak, samo da bi kupili nekakvu posebnu odjeću, da bi privukli pozornosti ovom drugih ljudi i to je također uzdizanje oholost nad drugima. Zatim, ismijavanje, klevetanje drugih, nazivanje drugih, pogrtnjim imenima i nadimcima, jel? Oholnik vidi sebe iznad drugih, pa se ismijava s nima, plebeće ih dovori, ružan govor, ogovara ih, jeli Spominje po što oni ne i slično. Također ne podnosi sjela onih koji su ispod njega, da sjedi s njima. Onaj ko se oholni uzdiže nad drugima, on ne voli da sjedi, dakle, sa siromasima, jel? sa, jel? sličnim urodima. A Kada smo govorili u našim prethodnim predavanjima, vidjeli smo da je Allahov poslanika alaihi sallatu sallam dobio Allahu li, da bude u društvu siroma Pa je uporučio svojima sahabima da budu sa sjeromasima. Pa smo rekli li, da čovjek ne sjedi sa sjeromasima osim radi radijallaha subhanumatana, onaj koji želi da zadobije ljubav Allaha i da kod sebe izgradi ljubav prema Allahu. I zadovoljstvo Allahova kad sjedi sa sjeromasima, jer čovjek sa sjeromaha ne sjedi osim Radi Allaha, ništa od njega nemože dobiti. Ti od sira Allaha nemožeš ništa dobiti. Pa kad sjediš s njim i razgovaraš ga i poukšavaš vam pomoći, to činiš radi Allaha. Ni radi koga drugog, od njega nemožeš ništa, ništa dobiti, ali tako. Dočimovi, ohovi nevoli da sjede s njima. Ha. Kao što prvi mušlici, Mekke, mnogobožci nisu voljeli, nisu želeli da sjede, da dolaze kod Allahov poslannika, alaihi sallam, da ga slušaju, Tu su tu sjedli bilav, su hevi drugi. Pa su došli Allaho poslaniku Ali Hissalat sa mi rekao, ti znaš ko sve tebi dolazi? Razne delegacije. I mi ne bismo voljeli da nas zajedno vide s njima. Pa odvoji dan za nas, odvoji dan za njih. Ili kada dođu neka oni ustane da ćemo mi ustati uglavnom, nećemo da zajedno s njima sjedimo. Pa kaže, napiš nam ovo, napiš nam dane. Pa Allaho poslanik i Hissalat sa mi je da pridobije ove. Jer ako pridobije glavešine, pridob će i ostale nevijednike u neki. Pa je zatražio Aliju da donese papir, kaže kad dolazi Džibril, dolazi objava. Dolazi objava, pa kaže Allah subhanu wa ta' Tad rudil le dine i duruni rabdahum bil badati volaš i juridu novačhe. Nemoj da udaljavaš od sebe, nemoj da se okrećeš od onih koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večer iz želje da zadubio njego za, za dvojstvo. Kor pa je Allahom posanik alihi sallatu i sallam. Pa kaže, onda mi smo se, a nije nas bilo mnogo petelica, šesterica, onda smo se mi toliko priblikli Allahomu poslaniku ali sallatu u sallam, kada je Allah naredio mu da sjedi s nama. I to nama je bilo drago. Ha, onda smo se mi toliko priblikli da smo svojim koljima, da smo svojim koljima, ja, da smo svojim koljima, da pa Allahomu poslaniku alaihi sallatu u sallam sjedio bi nama. I sjedio, i sjedio, i govorio, i savjeto, međutim, maju drugim potreba. Pa bi ustao. Ali Allah subhanahu wa ta'la bih ovdje ajati suvi k'ah vasbir nafsa kemala dina jedu ovdje rabdahom bilo da dati vodaš i Strpi se. U zoni koji dozivaju svoga gospodara jutrni večer, želići da zadobju njegove zadovoljstva. Pa bi i dalje sjedio, sjedio, sjedio. Kaže onda bismo mi vidjeli da je njemu vrijeme tak ide, mi bismo prvi ustajali. I odlazili. Jer je on ovdje u ovim ajatima u Oni je ustaju, Allah, poslanika alihi samo sam, ustaju odlazio, a pa Allah kaže, ne, ne, sjedi s njima, sjedi, sjedi, sjedi, ti ljudi zaslužuju da sjediš s njima. I danas mnogi koji se okrejeno opraćaju muslimana, pogotovo od siromaha, njihov završetak nije pohvalan. Vidimo, dakle, kako izniču lijevo, lijevo i desno. Zato, dakle, treba sa vijednicima, jel, pogotovo siromasima, sjediti. Pa kaže, vi bismo ustajali prvi da ne bi poslanik alihi sallat, više bio, jel, koren. Kako vidim, jer ovi nisu htjeli da sjedi. Zatim, ne se svojih mahana i manjkavosti. Oholik, onaj koji se uzdiže. Zašto? Zato što ne vidi svoje mahana, manjkavosti. Smatra se potpuni. Onaj koji smatra da je zravo, nikad neće otići doktoru Tako nikad se neće provjeriti. Oni misle da su najpothranijenima, da su najbolji. Dakle, ne provjeravaju se, ne uviđaju svoje mahana, svoje, svoje manjkavosti. Do čim vjernik nikad ne smije biti takav. Kada smo govorili jeli, u našim prijateljnim predavanjima, rekli smo da svako dijelo koje učinimo moramo smatrati manjkavim. I moramo tražiti oprosta od Allah subhanahu wa ta'la za manjkavost u tim našim dijelima. Kada predamo selama, kažemo istabfirullah, tražimo oprosta za manjkavost u svome najboljem dijelu, u namazu. Vijednik ne smije smatrati makrakvo dijelo učinio, Jeli, ogromnim, velikim, primjenim kod Allaha subhanahu ta'la. Grijehe na drugoj strani koje počinje mora smatrati velikim kako je došlo jeli, u govoru Abdullaha i Urmesuda radijallahu ta'la da vidi kada počini grijeh, taj grijeh vidi poput brda. A on sjedi ispod tog brda i svaki čas očekuje da se brdo strovali na njega, da ga taj grijeh uništi. to licemir, monafik, makako veliki grijeh učinio, vidi ga kao mušica koja slati na njegov nos, I on samo ovako mali, tako lahko grijeh odlazi, malo sutra. Ja. Zatim ne prijima ničiji savjet. Zašto da prijima? savit kad smatra da je najbolji. Ne trva nijedkoga, nijedkoga savit. Smatra da je najbolji, zbog toga i ne traži znanja. Misli da je dostigao, jeli, najveć je beređena dunjalko i sutra na hirata da će postići. i toga nije potrebno više da traži širijetsko znanje. Kako je rekao Mujahid Rahimahullah Utajala, ne traže širijetsko znanje dvojca onaj koji se stidi, pretjerano stidi, i onaj koji sve voli. Onaj koji se voli neće da sjedi, već ako ih konja, ode. Eđe jedan znači šarijatku za nje, misli da je pokupio sve. I dakle onaj koji se pretjerano stidi, stid da jel, ispriječava da pita i da nauči. U Ukoliko nekoga sretne na putu, ne želi da mu prvi naziva selam, ah, a, maka zna da je u šarijatu bolji onaj koji prvi nazove selam, tako? Ne, ne, on čeka da se nije ono nazove selam. Misli, dakle, da je on bolji, da je ugledniji, treba da se njemu nazove, treba se njemu, jeli nazove, sela. Jel, kada hoda, obično želi da neko s njim hoda, kada je u skupu želi da on godi riječ, doći im pravi vjernici, iskreni, iskreni vjernici, jesu soni koji kada prisustvuju, ne primijete se. Isto tako kada osustvuju, ne primijeti se njihovo odsustvo. Kada su prisutni, ne primijetiš ih. I kada također su osutni, ne primijetiš njihov, izostanak njihovo odsustvo kasne prijetnje posljedice onima koji se ohvali, neki od njih na Dunjalku, neki od njih na Ahiretu. Pa dakle koji se ohvali na Dunjalku biva každjem upravo suprotnošću, želi ugled, želi veličinu, ne na onakav način kako je Allah propisao u Suji Huđurat, Bogu bojasnošću, već dakle, i metkom, i šerijanskim znanjem, i dakle porijeklom svojim i, i, i time se bespravno uziže na drugim ljudima pa biva ponižen. Ljudi vrlo brzo primijete da se on oholi jer je oholosna priroda. Primijete ga jel pa ga onda na kraju jel i ponižavaju Svedok dok ne bude ponižen kod Allaha. Zatim neokorištava se od Allahu i reči, od Allahu i dokaza kako je Allaha i rekao se asrifo an ajati jel ladine te ketbarune fil ardi bi gajri l'haq. Ja uću od mojih ajeta od mojih znamenja, od mojih riječi odvratiti one koji se oholi na zemlji bezpravno. One koji se oholi na zemlji bezpravno pa se prenosi od selefa i od također savranih komentatora da su govorili da će Allah subhanahu ta'la iz njihoj prisa iščupati razumijevanje Korana. Da će učiti Koran. Međutim, neće je li razumijevanje Koran? Neće izvlastiti poruke i boke iz Allahi subhanahu ta'la riječi. Zatim, vjerovijeznik, ali ih i saratu, oholnik koji je objećao kaznju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 Sada pa na kraju ono što je zavisilo oholnike. stoju u komentaru, neće čovjek prestati uzdizati se, to jest uzdizati na drugim ljudima po svojom položaju, smatrati da je ugladniji od njih, sve dok ne bude upisano oholnike, sve dok ne bude zapisano njegovo ime u divan, zunčara, oholnike, poput faraona, hamana i karuna, ili dok ne bude priključen njima u najniže slojeve džehemena. Zatim oholost je razlog prestanka blagodati koju čovjek uživa. Uživa neku blagodat i on se s tom blagodati oholi. Nije zahvalan Allah, već se oholi, prkosi Allahu subhanahu wa ta'ala. A rekli smo kad smo govorili, jeli u subotu šukru, ukoliko želimo da uživamo neku blagodat dugo trajnije, budimo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj. Koristimo, a rekli smo, ha, kako biti zahvalan? Kad nam Allah ukaže blagodat, budemo ponizni da Allahu subhanahu wa ta'ala još više volimo, da tu blagodat priznamo samo njemu, Allah subhanahu wa ta'la da ga spominjemo, hlavlimo svojim jezikom po toj blagodati i da tu blagodat koristimo i pokoriti njemu, Allah subhanahu wa ta'la. Ova nekoristi, ova i se uhuri, nad drugim ljudima tom, da blagodati pa, i biva lišan taj blagodati. Allah subhanahu wa ta'la rekao, va id taedzena rabbukum, la inša kartum, la azidenakum. I sjetite se, kada je vaš gospodar objavio obznaniu, ako budete zahvalni, ja ću vam njegov še dati. Pa vam je poznat hadis da jedne prilike Allahog poslanika alihi i salatu i salam vidio čovjeka kako jede, kako jede lijevom rukom. Pa je rekao, jedi desnom rukom. Kaže, pa ne mogu. A stoji komentaru i oni koji su bili prisutni da nije to rekao osim iz oholosti, nadmjernosti, ništa ga ne ispričavao. Da pa jede desnom rukom. Pa je rekao, ne mogu. Moje pa je rekao, Allahog poslanika, nećeš njim oći. Pa je bio lišem ti ljevici. Tomu se osušla Ljavica. Pa je lišen te blagodati. Oholio se. Nad istinom. Iz najboljih riječi izrečeno. Također, oholost je razlog zemljendresa, propadanja, tla, kažnjavanja u kabru. Pa to učinu dokazuju nama dobro poznatim hadisom i u Horeiru radijallahu talem kojim spominja Allaho poslanike alihi salatu sam čovjeka iz prethodnih generacija, iz prethodnog ili naroda, pa kaže dok jedan čovjek iz naroda koji su bili prije vas hodao u ogrtaču, divio se sebi, začešljan, počešljan, namazan, namazana, ko samu bila uljem, divio se sebi svome izgledu, Allah ga je protjerao u zemlju, probio zemlju ispod njega, protjerao ga u zemlju i ostaće do sudnjeg dana, on njoj će tumarati i aukati. Allah će ga držati na takav način dok do sudnjeg dana divio se sebi, uzdizao se, svojim izgledom, svojom odjećom Nad, nad drugima. Neke od kaznih kazni za oholnike na Ahiradu. Oholnik će, dakle, zasigurno zasigurno stradati. Onaj ko se bude oholnik, narusto, nad Allahom riječu, nad Allahom vjerom, neka nečeka, nimala neka ne očekuje, nimala pohvala za vršetak. U hadisu Fudali i Neubejda radijallahu djelana, Allaho poslanike, alihi salatu, je sam je rekao, o trojici ne pitaj. O trojici ne pitaj kako će skončati, kakav će njihov završetak biti. Pa je rekao čovjeku koji se, oholi nad Allahom, uzdiži nad Allahom, koji se suprostavlja Allahom njegovoj veličini, priziva sebi veličinu. Kakve je dostojan jedinu Allah subhanahu wa ta ta'la, čovjeku koji suňao Allaha i čovjeku koji je izgubio nadu, vallahu milosti. Zatim oholnici na suňan danu će biti najmržji Allahom poslaniku alihi salatu salam i najudaleniji od Njega.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 koji se ohvali na drugim ljudima svojom pričom, svojom rječitošću, jer kada govori, govori punim ustima, uzdižu se, jel, nad drugim ljudima time. Zatim, ohvali će sresti, Allah su pušnama na sudnjem danu i Allah je biti srdit na njega. Kako stoji u Hlisu ibna Umira da je čuo Baha u poslanika Alihi s-alatu rekao, ko se bude uzdizao ili nadmeno hodao srestiće Allaha subhanahu wa ta'ala, on će biti on će biti na njega. Kao što su na Dunjavuku doživjeli poniženje i sutra na Hiretu pogotovo doživjet će poniženje. Na Dunjavuku su bili razotkriveni, prizivali su sebi bespravnu ugled veličinu položaj pa su brzo bili, jel, shvaćeni, razotkriveni i poniženi isto tako sutra na hiretu, čeka ih maksimalno poniženja. Sebi su prizivali ugljed veličinu da bi svratili pozornost ljudi na sebe, pažnu ljudi na sebe sutra također na hiretu će biti posebnom izgledu, ima će poseban izgled pa će svi ljudi gledati u njih i čuditi se. Kako je ušlo u hadisu Amrajino Šajba od njegov odca, od njegov je jer je rekao Allaho poslanike Alihi Oholić će na sudnjem danu biti proživljeni sičušni poput zrna u, ljud, u ljudskom liku, ali sićušni sebi su prizivali na dunjavku veličinu ogled a herci će biti jeli, proživljeni mali, poniženje će ih obavijati sa svih, sa svih strana. Pa je nagrada shodna dijelu, kako budeš radio, tako ćeš i zaraditi, kako jeli, budeš posijao, tako ćeš i požniti. Oholosti je razlog zabrane ulazka u džennet. Čuli smo, u džennet uči ući, onaj ući se su bude i trunka i trunka oholosti. Oholnicima je vatra obećana. Kako stoji u hadisu Harisa ibn-Wahba al-Huzay radijallaha, da je rekao Allahu poslanike alihi salatu wa salam, hoćete da vas obavijestimo stanovnicima dženneta? Pa je rekao, to je svaki nemoćnik koji kada bi zatražio, kada bi zamolio Allaha Allaho vam se odazvao. U očima ljudi je nemoćan, nejako siroma, fukara, niko neće da ga oženi, niko neće da se zauzima za njega. Međutim, kada zamoli Allah, Allahu se odazi I kaže, hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima vatre, to je svaki utul, a utul jeste onaj koji osvar u grup prema drugima, kada se obhodi u drugima. Čavaz, dakle onaj koji skuplja, gomila i drugima ne udjelje,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 Od evog rijeva rabija Allahu talam, da je Allah od poslanike alihi sallam rekao osporili su se vatra i džennet, džennet i džahnan. Pa je džennet rekao u mene će ući svaki gori i oholi. U mene će ući svaki gori i oholi, vatra je rekla. Džahnan je rekao u mene će ući svaki gori svaki oholi, onoji koji se bude ovolio, u mene će ući. A džennet je rekao u mene neće ući osim nemoćni, slabi od ljudi, oni koji su u očima drugih bili najpresredniji. A ako te neko bude omaložao i podaštavao, pogotovo od dakle strane nevijednika ili novotara, ili, ili, ili, a nemoji da ti plaho bude ili krivo. Boholnicima je obećano da će ući u džahnan i da će ući poniženo i kao što ste čuli dakle, bit će u posebnom izgledu. Kako stoji u brojnim koranskim ajtima, pa u 60. ajtu sure, V surah Ghafir ili Mu'min Allah subhanahu wa ta'la ta kaže inna allavine jeste kibiruna an ibadati sa yadukhuluna jahannama d'akhirin. Oni koji se budu oholili nad činjenjem ibadata meni, koji se uzdignu od ibadata meni, neće dakle da činjen ibadat oholili se nad tim, oni će poniženi buci u, u jahannama. Kako se od oholosti? Prije svega, molite Allaha subhanahu wa ta'la da nas sačuva o Allaha, subhanahu wa ta'la da nas sačuva i najmanji vid, vid o holosti. Zatim, upoznavati se sa Allahom i upoznavati se sa sobom. Ili kada god upoznamo Allaha i njegovu veličinu, spoznat svoju manjkavost. Kada god spoznamo Allaha subhanahu wa ta'la, spoznamo sebe, priznaćemo da je veličine dostojan jedino Allaha subhanahu wa ta'la, Ljudi, miskini, nemamo se čime oholiti. Nemamo se, nemamo se, jel, čime uzdizati. Kada malo razmislimo o našem neprostajanju, zatim dolazku na ovom ovaj svijetu, zatim našem životu na ovom svijetu, našoj smrti, nemamo se čime oholiti. Nemamo se čime uzdizati. Nismo bili vrijedni spomenak, pa nas je Allah dovel. Pa smo bili slabi, nejaki, pa nam je Allah dao snagu. Pa oboljevamo, pa nas Allah liječi. Pa smo neukipi, pa nam Allah daje znanje, Allah nam mu kaže svoje blagode, Allah, Allah, Allah, onaj kome pripada sve, nama ništa ne pripada, Allah nam to privremeno daje. Pa nam dolaze i stare godine, pozne godine, pa se savijamo, pa odlazi nam slup, pa nam odlazi vid, pa, pa, pa, dok ne umrimo, dok nam ne klanjaju džanazu, staviju nas u zemlju, zatrpaju nas zemljom, nemamo se čime ohoditi, zato su naši predhodnici govorili, ha, ismijavajući se sa koji se ohali, Čudno li je stanje oholika, oni koji se oholijo? Kad su se dva puta kretali, kodam se kreće, mokraće. Hm. Znate, ne treba komentara se. Zašto se oholijo? Imaš na čim oholiti, vidi kodam se kretali. Imaš na čim da se oholiš. Zatim, jeli, da se razmisli o svemu onome čime se ljudi oholijo na drugima. Da li je doista to vrijedno da se tim uzdižiš? Pa vidim one,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 Neka zna da je svjetsko znanje najveća blagodat. Pa bude li se uzdizao sa najvećom blagodat, neka zna da će biti i najviše kažnjen. Kakov je mi poznat kuhadisov u huredan da će se sa tri kategorije pod valdi Jedna kategorija jeste onaj koji je ima svjetsko znanje, ali da nije tražio niti ga je djelio radi Allaha subhanahu wa taala, poigrao se sa tom blagodat. Kada mu Allah pokaže, on je mu to što ga je čekalo. Da je bio zahvalan Allahu na toj blagodati da je postupao sa tom blagodati kako Allah traži od njega i kako je Allah zadovoljen. Pa se pojedirao, pa će biti najžišćiji kažnjak. Biće kažnjem džahanninom prije nego li je li mnogi drugi. I mnogo što drugo. Dakle, trebamo se prisjetiti da ranije prije nas koji su postojali, imali su imali i imetka. I bili su najčastnijih porijekava. Imali su imetka, mogli su da imaju dunjavnika što god su htjeli je li tako, Allaho poslanika alihi salatu je bio najbolje stvorenje najbolji čovjek, mogao je da imao dunjalka što god je htio, davali su mu i davali, je tako bio je najčastnijih porijekla, bio je najljepšeg izgleda, nešto što nije pripadalo nikome, kažu islamski učenjaci, kako sam spominjao prethodni vjeroveci i poslanici nisu imali ni nijednu muđizu, a da to nije imao poslanika alihi salatu sam sve sve, sve od predsjednika koji imao muđizu imao je Allaho poslanika alihi sal Ono što se dešavalo ranije jer nisi u poslanicima to je dato je Allahu poslaniku Mohamedu valejselatu ve selam pa Isa alejselatu ve selam je ličio je li Allahom dozvolom je li slepi mrtve i slučajno se dešavalo Allahu poslaniku valejselatu ve selam da mi znam je li urbici da mu se donese ranjenik oko mu je spalo i donesu oko je Allahu poslaniku valejselatu ve selam radi oko kaže ashab na to sam oko video nebo na posli Potare nogu kada je bila slomljena u bici, pao s konjag ili, ili, ili potare i kaže ta noga mi bi je bila čvršća nego ona druga i mnogo šta drugo. Nije dato nijednom vjesniku, poslaniku prije njega, ali to nije dato i njemu bolji. bolje od toga. Ali se nije oholio. Sjedio je sa siromasima, mješao se s ljudima. znao bi mu dolaziti iza leđa robinja dok bi razgovarao sa svojima shabima. Pa govorila Allaho poslaniče, kod svog vlasnika imam potrebu, možeš li otići da mi ispunjiš tu potrebu, pa bi odlazio. Pa nije se libio da čisti svoju kuću, da pomaže svojim suprogama, da ušijeva svoju oboću, ušijeva svoju odjeću, da mu uze ovucu, je li slično, drugostog, Ebu Vekra radi Allaho tali isto tako, Omer radi Allaho tali, zna li bi neki Azhavi, dok je Omer bio Khalifa, Znali bi neki ashavi osman alija, sjede u hladovini, a on radilno odrlom ide i ganja deve one od zekata da ih zabilježi li, koju treba dati ili slično po vrelini. Pa on nije stran slučaj kada je u noći čuo onu ženu, je li, dolazio i ispitivao kako je stanje njegovih, je li, onih kojima on upravlja, u kakvom stanju žive, pa je iza vrata čuo majku kako je nasula vodu, Išta je stavila nešto u tu vodu kamenčiće da na dječicu da se nešto kuha na kasno da djeca zaspu. Pa ga rasplakao i vratio se. Oni koji su bili na hadžu, koji su bili u Medini. To se desilo otprilike blizu aerodroma. Kada se ide za aerodrom ima kružni tok. To se desilo tu. Dakle nekih 15 kilometara do Mescida. Otišao je i vreću brašna na leđa ili nešto slično i donio. Ome radi allahu talan. Hm. Dakle, bili su skromni, a imali su se i imali čime da su htjeli i da je bilo dozvoljno, imali se čime uzdizati. Mi nemamo toga ništa. Pa zar hlijedi da se uzdišemo? Dakle, na nama je da budemo skromni. Na takav način ćemo suzbiti i najmanji vid, najmanji vid oholosti kod sebe. Došli u hadisove buhreire radi allahu talan,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 Pa kaže, nema nijednog čovjeka da nema tu hakemu. I te uzde od hakeme nalaze se u ruci Meleka. Pa onaj koji bude skroman i ponizan vjernik, Allah kaže Meleku, podigni njegovu hakemu. Da hodi gordo. Kada je bio skroman radi Allaha, Allah kaže, podigni njegovu glavu. Podari, jale, neka ima ugljed i položaj i veličinu. A onaj koji pokuša da digne, on sam. Kaže Allah meleku, spusti njebu hakimu, neka bude prezirni, neka bude poniženi. Također, rekao je da jezidjali stani riječi za koje bismo se trebali zapitati. Kaže, čovjek će biti ohol svedok bude smatrao da među ljudima ima neko koje gori od njega. Nećeš prestati biti ohol sve dok bude smatrao da neko ima gori od tebe jer dakle, to sve do bude smatralo da sti najgori sti najgori pa se ti moraš popraviti da su ljudi bolji od tebe da stremaš pozabaviti svojim mahanama kako je rekao imam mali zatekao sam ljude u Medini koji nisu imali mahana odse pozabavali tuđi mahana pa su oni postali poznati po svojim mahanama razotkrila se njihova mahana i zatekao sam ljude u Medini koji su imali mahana i koji su bili poznati po svojim mahanama međutim pozabavili su se sobom ne tuđim mahanama pa su prestali biti poznati svojim mahanom. Tako i mi trebamo smatrati da smo najgori. Nemamo se čime obzdizati, nemamo se čime plaho ponositi, trebamo se pozabaviti sobom i svojim popravkom. Ono što će nam uz Allah dozvolu <clears throat> najviše pomoći jeste svakodnevna kontrola, svakodnevni obračun sa nama samima o tome ćemo povolite progovoriti još, još sutra. Inša Allah treba u četvrtak progovoriti nešto o Bajramu ili tom danu Bajram namazu kurbanu nekim propisima i slično eto da se malo podsjetim republikom ih davalo što